Aproapele, până la tăișul bisturiului, ridicat în dreptul inimii, să-ți despici sentimentele. A capul, sub iubește-ți aproapele, cinei? Părintele, iubita, vecinul, prietenul, Duhovnicul. Nu multe sunt diferențele. Tu ești și mai aproape. Iubește-te pe tine. Autor: Gabi Schuster. Lectura: Maia Martin.